تقبيرات انتقالات تقبير اولاد تقبير تحريم فرض او دين على ود نور او روكنا بالروكن دلوكي تقبير دا من السنن حضرت مر رضي الله عنه او عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه بقول بعده تکبیرات انتقالی مسنوندی اذنور امو په پاک... نور طول په قال باندې تکبیرات مسنونہ دا انتقالی مسنون نو سنای مسجد برکات مسجد یولس تکبیرات بشی تکبیر التهریمه سرا شلاشی مسجد ولس تکبیرات بشی تقبیر تحریمی سارا او رباعی مز کے دویش تقبیرات بشی تقبیر تحریمی سارا یاولس دویش خوب ما تقبیر تحریماء دا مسنون دی یو روکن نابل روکن تطلل بی <تصفح> <تصفح> سلیتو آنا و عمران بن حسین خلق عالی بن عبیتو آلک رضی اللہ عنو فکان ایزا سجدہ کبارا کب سیدی لبراء اللہ, کب اللہ اکبر و ایزا رکع کبارا رکوتو بتو اللہ اکبر و ایزا نازا من الرکعتنی کبارا قاعدہ اولانا باپوتے الله اللہ اکبر ندہ تکبیرات انتقالات ثابت فلما ان طرفنا اغاز عمران بيتي اغاز ما لا سن يو وقال لقد صلى ذا قبل او لقد صلى بنا ذا قبل صلاه محمد صلى الله عليه وسلم مثل صلاه محمد صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لكل ذنبي للصلاه والسلام بشانه مذكرو نضر كافي كي او په دی صلاحتي کې ولس او پربای کې 12 تکبیرات مع تکبیره طیریما او تکبیر الاولى فرض ادا نور یو روکن نه بل روکن ته تلو والا تکبیر مینا سنن جی انا یک کبریته کړه دا د نن مقصد دا وغویا چې في هر کې تکبيرات دی فرض وی کار سنت وی واجب وی ټول کې يقبر حين يقوم ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ سَاجِدِينَ لَكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَعُودُ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ رو... رُكْعَةَ السَّاجِدِينَ فَيُتَكِئُ كِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِتْنَتَيْنِ دورکاتنه په ټکو کې د کوم تکبیر فاير فر ذلك فی كل رکعات ہر رکعت کې یو رکن نه بل رکن ته د تکبیر انتقال وکول حتا یا بره مناسبه سمع قیل هیلس فوالذی نفسه بی دیه انی الاقربکم شبا بصلات رسول الله صلی الله علیه وسلم بس داد دا نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل مشابه مزدی ما تکبیرات الانتقالات پس سنائی کی یولس پسلاسی کی یولس ربائی کی دویش انکانت آجی کا سلاتی حتی فارق الدنیا قالب داود حاک از الکلام لخیر جلو مالک و زبینی و غیرمانی زواری عنالی بن حسین ووافق عبدالعلا عن ماريون وشايب بن امزان الزواري داد ذري كلام اي قال حدثنا محمد بن بشوان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبان حدثني هو قال حدثنا شعبان قال قال ابو داود قال ابو داود ابا اللهيت قال انا بيان الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شو هغه کی ثبوت شو د تکبیرات انتقالات دا سنن دي اوس اخر کی ماويل امام داوود رحمته الله علی با اخر کی دا روایت راړي چې دا ما سبقه بالکل خرافي حسن بن عمران قابل بشار شامی قال ابو داود ابو عبداللس قلانی عن ابن عبد الرحمن من ابزان ابیان صلی اللہ ورسول اللہ وقان وقانا لایتی متکبیر قانا لا لایتی متکبیر نپر اقول تکبیر یعنی تکبیرات انتقالی بنوی قال ابو داود ما ناویزار فراسو من الرکو واراد یشهد الم یکبر و اذا قام من السجود ولم یکبر المخروات رواه تكبيرات انتقالات ثابت واستقدير انتقالی غیر ثابت بس باب اخر کتاب حدیث اسرار چې ما سبق د هغې څخه خلاف یعنی یو خو په دروات کې زوغه دې ادمه لایک نه ان ادير راحقل نو کول د تکبير نفسي تکبير بيوي راحقل نو کو د تکبير دا تاوي له بهتر و اللهم كما تظهرت مدعي قوله لا اله الا الله لا حد ثا حدا من روخ و اذا دا سجدت لو واكيه اول و زارک بتیں بیا لاسنا بیا پوز بیا تندے کو رفع کیا اول تندے بیا پوز بیا لاسنا بیا زنگنوں ترتیب دے کیفایا زارک بتے قبل اتا ہے معنا ابی عن وائل بن حجر قال را ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد و زارک بتے زنگنوں مما کی کہو لاسنوں او بیا فوزا بیا تندهی و ایزا نهازا رفاید دهی قبل رو باتهی زنگنون نالاسن مختیو قال حمدني ماينقال ح س حجين حنا خل قال ح محمدني جاد الج بي النية ال الله سلام فك ح السلااتقالفلما سجل قااببت هذه قبلطواك فقال ح ش بي فقال حنااص من كللايب أنابي النبي سلامسلام منزالله دي حد ما في عديس بلار من مخي قبلان یقعا کفا ہو لاسونی که خودو نمخ چیزنگونو نا قال امامو قل حدثنا شاقیقا حدثنا آسمانی قلیبا عن نبی عنی نبی صلی اللہ بی مثل آزا و ایزا نازا نازا علا رغباته و اعتماده علا فخجی ها کده کمزوری بی نو پر لاسو زمک بانی کی دلمش ني و ابي قال حدثنا سعيد بن ماجد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يحيى حدثنا علي بن عثمان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلكم قال عبد كما بكل باير و اجازهي خبره بتائيني انا ما ثلاث طرق تغدغ شو وذي <وزد> دليله بروذي لو قال الرسول عز وجل سجد عدكم كل شي داوکړه نفلا يبرك كمى يبرك البعير اوخ پشان پښان ناستي دي نه کوي ولي يديه قبل ركبتي كيدي د لاس نا مکت زنګونونو نا بردا د اړې په اړه دي, دي دا دا فلا يبرك ما يبرك البعير نشنغو کی وداش جو کی ولی زایه دای قبل رکباته الاکه تب دو زنگونو نمخ لا سندرسته کی ودل بیا پو ز بیا تنده لیکن دلتا ولی زایه دای قبل حدیث بیا داول د دا اخر مخالف دره فلا یبرک ما ابرکل بعیرا ولی زایه دای قبل رکباته حدیث اول حدیث آخر سر معارض پښې نو دا په اعتبار د قلب دی فلا یبرک ما یبرکل بعیر او په شان ناس د نکې نو سنکول په کار دی والیا ذا رغبته قبلیا دای کیږي د دې ځنګونو نه مخې دلاسو نه بازار قلب په کار دی چا دې سوال او اوازه ز اخر یو بل سره معارض جوړا دی شي ول یا دا یا دا قبله کل کږي لاس چت کوې چې دوعا وککوو لاس چت کوې دوعا وکوو دوعا و کوې چې لاس چت کو ور قلب شو په خبره پوه شو د دی ته قلب وایي ول یا یا دا قبله روې ول یازار روبات قبله یا ه سوله آخر سره معریض به جوړ شيکه <تصفح> دا تا ویلو کی فلا یبرک ما یبرکل بعیر اوخه زنګونونه مخ کېږدي والیا یدايه قبل رکبتاي پته اوخه زنګونونه پلاسونه کیوي مدا بیا پرشنو کوي په زنګونن کولو ځکی پلاسونی کی په پاندرو کی زنګون په پاندرو کی د مالکی او تنظیمري زنګون پلاسونی کی په دې فلسفه واي تو قصابا لنو تبوزو کا زنگون پلاس کی که زنگون پپرنے کین اخبرو پوش ہوئی وزی قارا حدثنا قصائبتون مسائلين قارا حدثنا عبداللہ بن ناثین علماء محمد بن عبداللہ بن حسنان نبی زنان عمری عرش بن نبی ریضا رسول اللہ اسلام یا مدعا حدکم ادراتی او رکو کمو او رکو